Linnunradan käsikirja liftareille 25. osa Mitä ympärillesi. Olemme juuri oikeassa paikassa. Tämähän on pelkkää erämaata. Ei tämä näytä ainakaan miltään kuninkaa valtakunnalta. Ei muuta kuin... Viitsitkö katsoa taaksesi? Mitä? Hampurilaisravintola. Keskellä erämaata. Jos katsot vielä tarkemmin, huomaat, mitä sen eteen on pysäköity. Avaruusaluksia. Hmm. Kuninkaan valtakunnan grillibaari. Sekkaapa tuo vaaleanpunainen vehje. Ai tuo, joka näyttää ikivanhalta kadillakin. Justiisa, sen me ostamme. Ostamme. Muistaakseni sinulla on ollut tapana pihistää niitä. No, välistä on syytä osoittaa hieman kunnioitusta. Ja vilauttaa lisäksi jonkin verran käteistä. Ei välttämättä. Vilkaiseppa tätä korttia. Luottokortti kaikkiin ravintoloihin. Mistä sinä olet sen saanut? Käsikirjan uudelta päätoimittajalta. Nyt minä näytän niille, millaiseen soppaan ne lusikkansa tuikkasivat, kun yrittivät tehdä minusta toimittaja. Mitä sinä tarkoitat? Minäpä näytän sinulle. Lähdetäänpä hieman lihottamaan edustustilia. Hei, Pari kaljaa ja hetkonen pari kinkkusämpylää, tai mitä teille nyt sattuu olemaan. Ja sitten tuo vaaleanpunainen vehje tuolla ulkona. Me ratsastimme juuri kaupunkiin. Pannaan kaikki tälle kortille. Ratsastitte vain niin? Tälle kortille? Jaha, no Tämä kelpaa ja kaikki muu onnistuu. Mutta pelkään pahoin, että se vaaleanpunainen vehje ei ole myytävänä. Totta kai se on. Paljonko sinä haluat sitä? No, tuota... Sano nyt joku summa, niin minä kerron sen kahdella. En minä voi sitä myydä. Se ei ole minun. No kenen se sitten on? Tuon ison läskin kaverin, joka roudaa kamojaan lavalle. Selvä. Hoida meille ne oluet ja sämpylät ja pidä piikki auki. Minä menen tekemään ne kaupat. No selvä. Sämpylät. Ja tässä tulee kaljaa. Kiitos. Minulla onkin jo hitommoinen nälkä. Hei, eihän tämä ole mitään kinkkua. Ei, ei niin. Se on ihan tavallista elikkoa. Oh, Ai minä asuin muuten monta vuotta yhdellä planeetalla ja tein niistä voileipiä. Niinkö? Kuinka te valmistitte elikkoa? No useimmiten palvaamalla ja joskus savustettuna. Minusta on aina ollut hauskaa tehdä sämpylöt ja kaivoileipien tekeminen on yhtä kivaa. Millaisia veitsiä te käytitte? No ensinnäkin minulla on veitsi, jolla halkaisen sämpylän. Sen täytyy olla tukeva. Ja tehokkaan arvovaltainen, jotta leipä tottelee sitä. Juuri niin. Ja sitten voiveitsi. Joka on sopivan taipuisa, mutta siinä on kuitenkin oltava kylliksi selkärankaa. Tismalleen. Ja sitten kaikkein tärkein. Liha veitsi, joka pystyy työskentelemään yhdessä... Hei määrimikka! Juttu on selvä. Se vaalajan härveli on meidän. Hän siis suostui myymään sen teille. Ei, kun hän antoi sen minulle ilmaiseksi. Ilmaiseksi? Mutta hei, pidä silti piikki auki. Siihen voi tulla vielä lisää laskutettavaa. Mm, hyvää sämpylää muuten. Ja hyvää kalliaa ja hieno alus. Kaikki kulkee upeasti, luulisin. Tuo kuulostaa hieman liian hyvältä. Tiedätkö, juuri tällaisina hetkinä sitä miettiä? Kannattaako sitä yleensä pohtia sellaisia asioita kuin aika-avaruuden rakennetta tai moniulotteisen todennäköisyys, matriisin mutkallisia syyjä, seurausyhteyksiä ja kaikkia koko yleisen sekasotkun aaltomalleja ja kaikkea sellaista, joka on vaivannut minua. Tuo is Iso saattaa olla oikeassa! Antaa kaiken mennä omalla painollaan. Mitä sillä on merkitystä? Antaa palaa! Mikä iso tyyppi? Tuo tuolla lavalla. <tos> Sanoitteko te, että hän antaa teille aluksensa ilmaiseksi? Jep, antaa palaa, hän sanoi. Ottakaa se kosla, minun siunausteni saattamana, hoitakaa sitä hyvin. Ja minä aion pitää siitä tosi hyvää huolta. Minä en käsitä, kuinka se voisi olla mahdollista. Mutta niin kuin minä sanoin, pitäkää piikki auki. Juuri tällaisena hetkenä on parasta antaa palaa vaan... Mutta kun ajattelee sellaisia kavereita kuin ikuisuus Oyn porukat, niin tietää, että ne jäävät ainakin tällaisista tempuista. Ja saavat tuntea sen nahoissaan. Minun velvollisuuteni on panna ne tyypit kärsimään. Hei, tänepas piikkiin vähän juoman rahaa laulajalle. Minä pyysin yhtä biisiä ja me sovimme hinnasta. Se menee siis piikkiin. Kiin, onko selvä? Okei, okay. miten teille vaan sopii? Paljonko pannaan? 2,5 miljoonaa. No, no, mikä no, mikä sille nyt tuli? Hei, kuinka kävitti? Ei tässä mitään hätää, pari armoa. Mutta minun täytyy saada teidän allekirjoituksen laskuun. Selvä. Tapahtuuko täällä jotain, mitä minä en käsitä? Eiköhän se nyt ole aivan normaalia sinun kohdallasi. No tuo nyt oli aivan tarpeeton heitto. Eikö meidän olisi jo aika lähteä? Pääsisiköhän tuolla aluksella maahan? Totta kai. No mitä me sitten oikein odotamme? Sinnehän Random on menossa. Me voisimme seurata häntä, mutta tuota... Ilkaistaanpä Käsikirjaa. Mutta millä kohtaa me olemme todennäköisyysakselilla? Onko maa paikallaan vai ei? Minä olen etsinyt sitä ties kuinka kauan. Olen löytänyt pelkästään planeettoja, jotka muistuttavat hieman maata tai sitten ei ollenkaan, vaikka kaikki mantereet ovat olleet oikeissa kohdissa. Pahin muunnelma oli entäs sitten, jossa yksi inhottava pieni elukka kävi minun kimppuuni. Ne katsos kommunikoivat keskenään purremalla toisiaan. Hiton tuskallinen tapa. Ja puolet ajasta koko maata ei tietenkään ollut olemassakaan, koska ne helvetin vogonit olivat pamauttaneet sen atomeiksi. Onko minun puheissani muuten mitään järkeä? Kuuntelepa tätä. Maat! Enimmäkseen vaaraton. Tuo tarkoittaa sitä, että se on olemassa. Maa on paikallaan. Sinne random on menossa. Lintu näytti randomille kuvia maasta siellä sateessa. Hillitse nyt itsesi ja kuuntele. Eikö meidän pitäisi ole? Minä maksoin tästä laulusta. Ja sitä paitsi. Minun täytyy Enfin tehdä arvio tästä ravintolasta. Mitä? Minun on kirjoitettava juttu tästä kapakasta. Mikä hitoni juttu? Tu, tästä paikasta. Minun on lähetettävä arvio siitä, jotta voisin perustella edustuskuluuni. Olen järjestänyt asian niin, että se tapahtuu täysin automaattisesti, eikä kukaan pysty jäljittämään laskujani. Mutta tähän laskuun minun on liitettävä jonkinlaiset perustelut. Perustelut parista sämpylästä ja oluesta. Ja laulajan juomarahasta. Miksi? Kuinka paljon sinä annoit hänelle? Kaksi ja puoli miljoonaa. Paljonko se on puntina? Mitä sillä voisi ostaa? Suunnilleen Sveitsin. Jaaha, vain niin. Mutta nyt minun on tehtävä se juttu. Meneekö siihen kauan? Äh, helppo Minä vain mainitsen, että sämpylät olivat varsin hyviä. olut oli kylmää, paikallinen luonto on kiehtovan oma peräistä. Baarin ja on tunnetuin koko maailman kaikkeudessa. Ja siinä se sitten onkin. Ei se niin paljon vaadi pelkät perustelut. Selvä. Sinä siis pidit siitä laulajasta? Joo. Anteeksi, mutta minun pitäisi saada teidän allekirjoituksen että... Kumma juttu. Se kone ei huolinnut teidän ne pariin kertaan. Eikä se ollut minulle mikään yllätys. Mutta sitten yhtäkkiä se ilmoittaa, että kaikki on okei okay. ja vahvistaa teidän maksuvalmiutenne. Tuosta vaan. Voisitteko te allekirjoittaa sen? Ai ai, ai, ai, Tämä on tiukka paikka ikuisuus O-ylle, mutta mitäpä siitä? menköt hieteen? Noin. Alkaa hyvä. Se on enemmän rahaa kuin Eversti koskaan hankki hänelle hommaamalla hänet esiintymään kaikinlaisiin roskarainoihin ja kasinoille. Minä maksoin vain siitä, että hän tekee sitä, mitä hän parhaiten osaa laulaa baarissa. Ja hän tajusi sen itsekin. Luulen, että tämä saattaa olla hänen tähtihetkensä. Sanokaa minulta terveisiä ja kiitokset ja tarjotkaa hänelle riippi. Ei teidän tarvitse maksaa Mutta siitä. minä haluan maksaa sen. <tos> Okei, okay, Arthur, häivytään täältä. I wanna be free like a bird in a tree. Mm. Upea Kossla, vai mitä sanot? Minusta tämä vaikuttaa hieman pröystäilevältä. Juuri sopivassa määrin. Katsot tuotakin. Kullattu plakaatti kojenlaudassa. EP. <tos> Tiedätkö? Minä kysyin häneltä, oliko se totta, että muukalaiset olivat siepanneet hänet. Ja arvaa, mitä hän sanoi. Kuka? No kuningas. Mikä kuningas? Ajaa me olemme taineet jo käydä tämän keskustelun kertaalleen vai mitä? Älä äh, sana olla. Joka tapauksessa hän sanoi, että ei. Ja väitti lähteneensä niiden mukaan vapaasta tahdostaan. Minulle ei ole vieläkään oikein selvinnyt, mistä me puhumme. Kuule nyt. Sinun vasemmalla kädelläsi on kasettiteline. Paneen jotain musiikkia soimaan. Okei. Okay. Pidätkö sinä Elvis Preslistä? Itse asiassa satun pitämään. Anna palaan. No niin. Katsotaanpa, pystyykö tämä vehden loikkaamaan yhtä komeasti kuin miltä se näyttää. Uutistoimistot eivät pidä tällaisista jutuista. Niiden mielestä se on lähinnä tuhlausta. Kun rätti avaruusalus ilmestyy tyhjästä keskelle Lontoota, se on suuri uutinen. Mutta kun toinen, täysin erilainen laiva laskeutuu kolme ja puoli tuntia myöhemmin, siitä on vaikea repäistä hätkähdyttävää etusivun otsikkoa. Toinen avaruusalus. Tämä on vaaleanpunainen, kirkuivat lööpit. Jos alus olisi laskeutunut pari kuukautta myöhemmin, tilanne olisi ollut vallan toinen. Puoli tuntia tämän jälkeen saapunut rundien pieni nelipaikkainen alus noteerattiin parhaimmillaankin vain paikallisuutisissa. Kotona. Vihdoinkin kotona. Lakkaa nyt vetistelemästä. Meidän on löydettävä sinun tyttäresi ja se lintu. Millä hitolla? Tällä planeetalla asuu viisi ja puoli miljardia ihmistä. Minä tiedän. Mutta ainoastaan yksi heistä on saapunut äskettäin ulkoavaruudesta valtavalla hopeavärisellä aluksella. Mekaaninen lintu seuranaan. Yeah. Ehdottaisin, että me etsimme television ja jotain juotavaa. Tässä tarvitaan nyt kunnon huonepalvelua. Ford ja Arthur saivat huoneiston motellista. Ja yllättävää kyllä, Fordin luottokortti, jonka hän oli saanut viidentuhannen valovuoden päässä olevalta planeetalta, tuntui menevän täälläkin täydestä kuin väärä raha. Ford syöksyi suoraan puhelimen kimppuun sillä välin, kun Arthur yritti löytää television. Huonepalvelu. Okei, okay. haluaisin tilata muutama margaritan. No pari kannullista ja pari talonsa lattia. Ja niin paljon hanhe maksaa, kun teiltä löytyy. Niin ja sitten vielä Lontoon eläintarha. Hei, Vaughan! Häntä näytetään No minähän sanoin. Siis Lontoon eläintarha. Pankaa se lasku. Hän on! <hys> Hyvä luoja! Arvaa, kuka häntä haastattelee! Ettäkö te ymmärrä äidinkieltänne? Tarkoitan sitä eläintarhaa, joka on ihan tässä lähellä. Enkä minä piittaa, vaikka se olisi jo suljettu tältä päivältä. Enkä minä halua ostaa pääsylippua. Minä vain haluan sen eläintarhan. Älkää väittäkö, että teillä on kiireitä. Teidän tehtävänne on huolehtia huonepalvelusta. Minä satun olemaan erässä huoneessa teidän matellissanne ja minä haluan palvelua. Sattuisiko teillä olemaan paperia? Hmm, okei. Okay. Tämä on minun suunnitelmani. Kaikki eläimet, jotka voidaan palauttaa turvallisesti luontoon, on palautettava sinne. Järjestäkää muutamia tutkimusryhmiä, jotka seuraavat tilannetta luonnossa ja varmistavat, että ne pärjäävät. Okei? Okay. Se on Trillian! Vai onko? Puola. Minä jaksa kestää näitä rinnakkaisia maailmankaikkeuksia. Hän ei vaikuta samalta Trillianilta. Se on Trissa MacMillan. Joksi Trilliania kutsuttiin ennen kuin. Tule nyt katsomaan ja koita selittää tämä minulle. Hetkinen. Niin, ja sitten tarvitaan luonnonpuistoja eläimille, jotka eivät pärjää luonnossa. Kotkaa komitea, joka etsii parhaat mahdolliset elinympäristöt niille. Me voisimme ostaa vaikkapa sairen tai jotain vastaavaa, Madagaskarin tai Sumatran, jotain sellaista. Tarvitaan monia erilaisia alueita. Kuulkaahan nyt... Minusta tässä ei ole mitään ongelmaa. Opetelkaa delegoimaan ne Palkatkaa niin paljon porukkaa kuin tarvitaan ja liikettä niveliin. Voitte tarkistaa asian, mutta minulla on kyllä tarpeeksi luottua. Ja sinihomejuustua siihen salattiin. Kiitos. Minä tilasin vähän vanhemmaksi. Jaha, minä en oikein pidä siitä. Käy sääliksi niitä hanhia. Ei sitä kaikesta voi murehtia. No hyvähän, sinun on puhua, mutta lopeta jo. Jos sinä et siitä pidä, niin minä voin syödä sinunkin annoksesi. Mitäs sillä telkkarissa on tekeillä? Kaosta, silkkaa kaosta. Random karjuut Triljanille tai Trishalle. Tai kuka hän nyt sitten lieneekään. Hän väittää äidinsä hyläneen hänet ja vaatii päästä johonkin hyvään yökerhoon. Trisha on purskahtanut itkuun ja sanoi, ettei hän ole koskaan tavannutkaan randomia, puhumattakaan siitä, että olisi synnytänyt hänet. Sitten Trisha alkoi jäkkiä hihkua jotain jostain Rupertista. ja sanoi, että tämä oli menettänyt muistinsa tai jotain sellaista. Suoraan sanoen minä en pysynyt oikein mukana koko jutussa. Sitten random alkoi heitellä kaikkia mahdollisia esineitä ja siihen kohtaan ajettiin mainoksia, jotta ne saisivat aikaa selvittää tilanteen. Hitto! Nyt ne ovat siirtäneet takaisin studioon. Tule hiljaa ja katso. ...paitsi, että tämä salaperäinen tyttö, joka kutsuu itseään nimellä Random, aina lietussa Dent, on poistunut studiostamme tuota lepäämään. Ja Trisha McMillan palaa ruutuun huomenna, toivottavasti. Mutta meillä on lisää uutisia ufo-hainoista. se, Toosa. Minun täytyy soittaa. Haloo, ovimikko. Haluaisitko sinä omistaa tämän motelin? Hmm? Se on sinun, jos pystyt selvittämään viidessä minuutissa, mihin klupeihin Trisha McMillanilla on jäsenkortti. Pane koko homma huoneen laskuun. Kaukana avaruuden syvyyksissä tapahtui huomaamatonta liikehdintää. Huomaamatonta kaikille omituisen ja oikullisen monikkosektorin polttopisteessä sijaitsevan äärettömien lukuisten mahdollisuuksien planeetta maan asukkaille, joihin sillä kuitenkin oli oleva suuri vaikutus. Aivan aurinkokunnan laidalla, Rupert-nimisellä planeetalla, krebulonilaisten tukikohdassa. Vihreän keinonahkasohvan reunalla istui sen johtaja tuijattaen kymmeniä televisio Hän nävelöi tarkkailulaitteita, jotka oli kaikki suunnattu kohti maaplaneettaa. Hän oli masentunut, tai itse asiassa tympääntynyt. Heidän tehtävänsä oli tarkkailla, salaa. Mutta toisaalta hän oli melko vakuuttunut siitä, ettei se voinut tarkoittaa pelkästään TV-ohjelmien tuijottamista vuodesta toiseen. Hän tarvitsi jonkin tärkeämmän päämäärän elämälleen ja nyt hänestä tuntui, että apu löytyisi astrologiasta. Oli aika käyttää Trisha McMillanin hänelle tekemää ohjelmaa, jonka avulla tähtien ja planeettojen asemat voitiin tulkita Rupertilta katsottuna. Tietokone, tee minulle minun horoskooppani tälle kuukaudelle. Hetki vain. Valmista on. Haluatteko te kuulla se? Totta Tottakai, anna tulla. Se ei vaikuta kovinkaan lupaavalta. Itse asiassa ei lainkaan lupaavalta, mutta itsepä sitten. Se kuuluu näin. Härällä, ja tehän olette tyypillinen härkä, on edessään erittäin vaikea kuukausi alkaen tästä päivästä. Tämä johtuu siitä, että maa nousee tänään kauriin merkkiin, mikä merkitsee suuria vaikeuksia härälle. Sen vuoksi ei ole enää aikaa empiä, vaan tehdä nopeita ja rohkeita päätöksiä ja ryhtyä toimeen. Siinä kaikki. Nopeita ja rohkeita päätöksiä. Juuri niin. Ja toimintaa mm, Tietokoneet tietokone, laske maan asema ja liikkeet radallaan minuutin välein tästä hetkestä lähtien. Hi, hi, hi, selvä, hi, se on helppoa. Valmista, ja sitten? Sulla tykkitornit maahan ja jippii vihdoinkin toimintaa. Joske rebulonilaiset eivät olisi kohdistaneet kaikkia tarkkailulaitteitaan maahan, he olisivat huomanneet, että aurinkokunnasta löytyi toinenkin informaatiolähde. Heidän mahdollisuutensa havaita toinen lähde sattumalta olivat olemattomat, sillä se oli suoraan auringon takana Rupertista katsottuna. Tämä valtaisa. Keltainen rakennusalus halusi tarkkailla tapahtumia kymmenennellä planeetalla kenenkään huomaamatta, ja siinä se oli tähän mennessä onnistunut hienosti. Sen kapteeni, protesoitu Vogoni Jelts, oli erittäin hyvin perillä tehtävästään. Kaikki, jotka olisivat päässeet selville hänen tehtävänsä luonteesta, olisivat pitäneet sitä inhottavana ja hyödyttömänä, ei lainkaan sellaisena jonka tarkoituksena on tuoda iloa elämään, keventää askelta, saada linnut laulamaan ja kukat kukkimaan. Itse asiassa päinvastoin, täysin päinvastoin, mutta kapteenin mielestä se ei ollut hänen murheensa. Se oli hänen työtään ja siinä kaikki. Syvällä aluksensa uumenissa kapteeni Jelts murahti ja poimi pöydältä hieman kellastuneen ja rypistyneen paperin palasen. Se oli tuhoamismääräys. Hän oli saanut sen esimieheltä jo kauan sitten. Siihen oli kirjoitettu useita ohjeita, joiden perässä oleviin pieniin ruutuihin hänen tuli merkitä rasti aina, kun kyseinen tehtävä oli suoritettu. Vain yhdestä ruudusta puuttui rasti, mikä johtui tämän galaktisen sektorin monikkomaisesta luonteesta. Täällä mahdollinen ja todennäköinen sekaantuivat aina toisiinsa. Täällä pelkkä tuhoaminen ei riittänyt, sillä kaikki tuhotut kohteet tuppasivat putkahtamaan esiin uudestaan toisaalla todennäköisyysakselilla. Mutta nyt asia hoidettaisiin. Toinen ärsyttävä seikka olivat ihmiset, jotka eivät koskaan olleet siellä, missä heidän olisi pitänyt olla. Mutta sekin järistyisi hyvin pian. Kolmas inhottava juttu oli pieni laite nimeltä Linnunradan käsikirja liftareille, mutta siitä oli jo selvitty, sillä häkellyttävän tehokkaan temporaalisen takaperoisen tekniikan ansiosta se oli nyt itse muuttunut laitteeksi, jonka avulla kaikki hoidettaisiin. Hänellä oli tuo laite hallussaan. Itse asiassa hänen ei olisi tarvinnut panna tikkua ristiin. Hän oli vain tullut ihailemaan urakan loppuun saattamista. No niin, käsikirja. Näytä minulle, mitä osaat. <tos> Lintu, eli linnunradan käsikirja liftareille malli kaksi, kohosi siivilleen ja pimeysvaltasi komentosillan. Vain himmeät valopilkut välkähtelivät sen silmissä, kun syvällä sen käsky osoitteistossa sulkumerkki toisensa jälkeen hävisi jäljettömiin. IF ehdot kulivat loppumaisillaan, toistuvat silmukat purkautuivat, rekursiiviset toiminnot esittivät kysymyksiä itselleen. Viimeisiä kertoja. Pimeyteen syttyi kirkas, veden sininen ja vihreä kuva, kuin pätkittyjen nakkimakkaroiden jonoa muistuttava ilmassa leijuva putki. Oma hyväisen tyytyväisesti ähkäisten protesoitu vogoni Jelts nojautui taappäin tuolissaan ja merkitsi viimeisen rastin tyhjään ruutuun. Seiskuski. Tässä se on numero 42. Tuossa on. Pitäkää Na No niin, Arthur, ulos. Mennäänpä sisälle. Ei vaikka ei tämä miltään yökerholta näytä. Ei edes mitään valomaino. Ei näitä klubeja tarvitsekkaan mainostaa. Niiden jäseniksi pääsevät vain harvat ja valitut. Minua ei tosi koskaan valittu, mutta olen ollut kerran yhdessä näistä New Yorkissa, jossain Alfassa. Mutta kuinka me sitten pääsemme sisään? Älä sinä sitä murehdi. Hetkinen. Moi, kiva nähdä taas. Tämä tyyppi on minun seurassani. Tulee, Arthur. Enkös minä olen sanonut, että täällä tulet tänne? Mitä? Minulle? Ei kun tuolle. Mitä? Tuota. Anteeksi, minä varmaan erehdyin henkilöstä, mutta. No, mitä nyt? Anteeksi, mitä te sanoitte? Sanoin, että mitä nyt? Anteeksi, minä olen yrittänyt epätoivoisesti muistaa, mitä ainetta minä olen ottanut, mutta ilmeisesti se oli jotain sellaista, josta menee muisti. Minun on varmaan parasta painoa takaisin vessaan. Hei, te pudotitte tikkuaskinne. Äh, ei se kuullut. Ford, tiedätkö, tuo mies vaikutti jotenkin tutulta. Arthur! Arthur! Arthur. Trilian! Arthur! Trisha! Arthur! Trilian! Trisha! Teitähän on kaksi. Isä. Trisha ja RANDOM! Mitä te täällä teette? Kuule, tuo ase, jolla tuo tyttö ei on vabanatta kolmonen. Se oli aluksessa, jonka hän varasti minulta. Se on itse asiassa hyvin vaarallinen. On parasta pysytellä hetkinen liikkumatta. Pysytään rauhallisina, jotta me hermostuta häntä. Minne minä kuulun! Mikui tämä kello? Mä luulin kuulupani tänne maailmaan, joka on muotoilut minut. Mutta näyttää siltä, että minun äikinikään ei tunne minua. Eikä hän edes ole minun äitini! Random! Turva kiinni! Sinä, hylkäsit minut! Random, on äärettömän tärkeää, että sinä kuuntelet minua ja koitat käsittää. Aika on vähissä. Meidän täytyy lähteä. Meidän kaikkien. Ainahan me olemme lähdessä jonnekin. Kuule nyt, minä jätin sinut, koska minun oli mentävä tekemään juttu erästä sodasta yhtiölle. Niin se oli äärettömän vaarallinen tehtävä, niin minä ainakin luulin. Mutta kun minä ehdin paikalle, sitä sotahan ei yhtäkkiä ollut koskaan ollutkaan. Kyseessä on aika poikkeama. Ja kuuntele. Oli hyvä ja kuuntele nyt. tiedustelualus alus oli eksynyt ja loppuosa laivastoa poukkoili pitkin avaruutta naurettavissa muodostelmissa. Ja se kaikki tapahtuu juuri tällä hetkellä. Minä en halua kuulla enää pätkääkään sinun työstäsi. Minä haluan kodin itselleni. Paikan johon minä kuulun. Tämä ei ole sinun kotisi. Sinulla ei ole mitään kotia. Yhdelläkään meistä ei ole kotia. Tuskin kellään on enää kotia. Se kadonnut alus, josta minä äsken puhuin, senkään miehistöllä ei ole kotia. He eivät tiedä, mistä he ovat kotoisin. He eivät edes muista, keitä he ovat ja miksi he ovat täällä. He ovat pahasti eksyksissä ja hyvin sekaisin ja peloissaan. He ovat tässä aurinkokunnassa ja aikovat juuri tehdä jotain hyvin ajattelematonta, koska he ovat niin eksyksissä ja hämmentyneitä. Meidän on lähdettävä heti. En minä osaa sanoa, minne me voisimme mennä. Ehkä mitään paikkaa ei olekaan, mutta tänne meidän ei ehdottomasti kannata jäädä. Ole kiltti vielä tämän kerran. Voisimmeko me lähteä? Älkää hätäilkö. Jos minä olen täällä, me olemme turvassa. Miten niin? Älkää pyytäkö minua selittämään. Mutta jos minä olen turvassa, kaikki muutkin ovat. Mitä sinä yrität selittää? Ottakaa aivan rauhallisesti. Kuulkaahan nyt minä... Hei! Mitä? Nyt minä muistan teidät. Agrajag. Random, varo mies takana Mitä? Trillian, maihin! Ah. Arthur Delt, Sinä. Ah. Se oli Agrajag. Mutta eihän tämä ole oikea planeetta. Eihän tämä ole stavromulla, Beetta. Anteeksi, anteeksi, random. Eihän tämä ole stavromulla, Beetta. En haluaisi kertoa huonoja uutisia, mutta vilkaisepa sitä tikkuaskia, jonka hän pudotti lattialle. Ja katso, mitä sen kannessa lukee. Tämän globin ja sen omistajan nimi. Stavro. Labetta. Tiedätkö vaat? Tiedättekö te? Se on täydettä. Aika Grebulonilaisten johtaja olikin mielestään tehnyt jotain erittäin positiivista ja päättäväistä. Seuraava kuukausi hänen elämässään sujui erittäin huonosti. Toisaalta se muistutti suuresti edellisiä kuukausia, paitsi että televisiosta ei tullut enää mitään. Niinpä hän päätti panna jonkin levyn päälle. Don't sit under the apple tree with anyone else but me, anyone else but me, anyone else but me, no, no, no, don't sit under the apple tree with anyone else but me, till I come marching home.